Кейп Бретон Джік Традиційну ірландську музику Грає на скрипці Емма Кейлз Гітара Джефф Кінг Знову Ірландія в ефірі, друзі!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 А тепер має ще один безцінний трофей у своєму творчому арсеналі. Олена Олір працювала над перекладом прозового циклу «Таємна троянда» Нобелівського лауреата Вільяма Батлера Єйца, книга вийшла друком у видавництві Астролябія. Мій дорогий АЕ, присвячую цю книжку вам, бо незалежно від того, визнаєте ви її написаною добре чи зле, ви співчуватимете її персонажам у їхніх печалях радощах. Це слова з присвяти Джорджу Вільяму Расселу, ірландському письменнику. Написав ці слова присвяти Вільям Батлер Єйтс у своєму прозовому циклі Таємна Троянда. Читаючи цю книгу, я от собі зразу сказав, що кому ж як не Олені Олір буде затишно серед цих монастирських троянд Ксидів фенієв, але й тема цей літературний концентрат настільки щільний, що це для Олени Олір очевидно стало ще одним таким випробуванням. Вітання пані Олено, як вам загалом працювалося з цими творами? Вітаю, пане Володимире. Ну, власне, пропозиція перекласти Таємну троянду Вільяма Батлера Єйтса це був була відповідь на моє знову ж таки, таємне, таємне бажання, бо Єйць мене вабив здавна, трохи я перекладала його вірику, його поезії, читала Єйця, звичайно, і прозу його читала, і перекласти оповідання з циклу «Таємна троянда» для мене було водночас і заглибленням у творчість Єйця, і заглибленням у багатовікову ірландську культуру, бо якщо ви звернете увагу на примітки до цієї книги, то довелося попрацювати із міфологією і сагами ірландськими. Якраз, власне, хотілося сказати про величезну кількість кодів, зашитих в текст. Надзвичайно багато різних місцин згадується, багато міфології – і так от якось на думку навіть не спадає якась паралель з нашими письменниками, з нашими класиками. Хіба що, мабуть, Гоголь, хоча досі точаться дискусії, чи Гоголь – це український письменник, чи Гоголь – російський письменник, але тим не менше хоча б в Гоголя щось таке містичне якраз і є, як і у Єйця. Ви мали якісь паралелі, асоціації, коли працювали з перекладом? Ну, справді, ви слушно згадали Гоголя, бо і в Гоголя, і от в ірландській літературі, фольклорі співіснує і християнство, християнські образи, і водночас язичницькі персонажі, язичницькі образи. Ну, треба сказати, що християнство прийшло в Ірландію інакше, ніж на нашу землю – в Ірландії ми знаємо, що святий Патрік, хто ж не знає святого Патріка, він охрестив Ірландію 432 року нашої ери. І при чому, як би мовити, новоохрещені ірландці, вони не нищили спадщину язичницькою. Зрештою, за часів поганських існувало табу на запис текстів текстів і поетичних, і текстів, скажімо, генеалогії, і, зрештою, генеалогії часом творилися у віршованій формі. Тобто ірландські філіди, от давні ірландські поети, поети Поганської Ірландії, вони творили за зачиненими дверима, вони творили в темряві. От це, власне, був такий ритуал поетичної творчості, і, відповідно, вони мали величезну кількість текстів зберігати в пам'яті. Зберігати в пам'яті... Ну, існувала абетка на той час в Ірландії, звалася вона Огам. Це була система символів, які різбилися на камені, чи дереві, чи металі, власне на ребрі, на гострій грані певного предмета. Але для запису складних текстів ця система не надавалася. Радше Огам застосовувався для позначення меж між володіннями, там, для запису, хто ж похований під цим курганом і так далі. І власне з християнізацією на ірландську землю прийшла латинська абетка, яка давала змогу записувати найрізноманітніші тексти – і ірландці, які прийняли християнство, серед них було багато філідів, уявіть собі. Ці ірландці з величезним трепетом і з повагою записували тексти з власних ірландських саг давньої поезії. Часом, звичайно, додавалася певна домішка християнських ідей до цих текстів, але ця спадщина була великою мірою зафіксована. Спадщина Язичницької Ірландії в текстах християнської доби. І, власне, це відрізняє Ірландію від України, оскільки на українську землю християнство прийшло не настільки мирно, а радше навпаки. Тобто, знаємо, що Палили давні, давні, давні руські поганські книги і волхви стрибали в ці вогнища, бо для них нестерпно було бачити, як їхні священні письмена згорають у вогні. Тобто відбувся різкий, пролягла різка межа між нашим язичницьким, минулим і християнським часом і християнством. Власне, носії християнства не адорували от цієї язичність своєї спадщини. Натомість в Ірландії процвітала толерантність, повна толерантність. І, як я вже казала, у християнських монастирях, у скрипторіях монастирських переписувачів постійно байливо переписували тексти ірландських саг, де йшлося про богів, ще з поганського пантеону про пригоди героїв поганської давнини. І це було цікаво і ірландці. Для них дуже високо стояв авторитет давнини. Звичайно, і в християнські часи творилася дуже цікава поезія, просто безприкладна за свіжістю світосприйняття. От ірландські укладачі антології середньовічної, Ірландської поезії Девід Грін і Френк Оконор вони кажуть, що, мовляв, цілком можливо, що ця от свіжість, освітосприйняття, ці неймовірно зворушливі, такі по-дитячому наївні картини природи, вони постали тому, що от, на зміну традиції, як я вже казала, віршувати у темному приміщенні прийшла. Зовсім інша традиція, ірландські чинці, вони залюбки ем, переписували, скажімо, книги десь на лоні природи, і на маргінесі тих книг часом народжувалися шедевральні поетичні рядки. Ще одна складність, яку я побачив у тому, що тексти Вільяма Батлера Єйца, саме стаємної троянди, доволі непрості, там є чимало таємних знаків. Я був здивований, коли дізнався, що дослідники творчості Вільяма Батлера Єйтса ще досі між собою не порозумілися щодо певних частин творів, що саме тут автор мав на увазі. І це не дивно, тому що сказати, що Вільям Батлер Єйтс був таким активним культурним діячем і жив повнокровним творчим життям, це не сказати нічого. Зараз є таке сучасне слово «культуртрегер», але, мабуть, і тут це замало. Вільям Батлер Єйтс займався відродженням ірландської культури, займався театром, окрім літератури. І мало того, можливо, що це була і данина моді, але був членом таємних спілок, таємних орденів. І не одного, очевидно, що і там... Він своєю діяльністю просто розжарював зсередини ці спілки. І тут, в цьому прозовому циклі «Таємна троянда», і недарма вона, очевидно, так називається, «Таємна троянда», я так бачу таких купу, дійсно, ключів, які автор показує, що це от мовляв для тих, хто розуміється, для тих, хто знає. Власне, не обов'язково і прямо заглиблюватися в історію окультних цих спілок, але менше з тим можна просто читати це як літературний хороший такий твір по гурманському Але книга все-таки є певною такою і кодовою книгою Вільяма Батлера Єйца як члена таємного ордену, таємних орденів. Як вам взагалі, ви такі от речі, такі, такі знаки ви вбачали в цих творах Пані Олено. Ну, безперечно, пане Володимире, і сама назва збірки таємна троянда, вона промовиста і це надзвичайно містський символ. Ну, спершу треба сказати, що, як ви слушно сказали, Вільям Батлер Єйц був членом таємних орденів містичних, окультних. Спершу треба назвати орден «Золотий світанок» членом якого він став 1890 року, якщо не помиляюся. Далі орден розпався, і єйць перейшов до відламу цього ордену під назвою Стелла Матутіна, Ранкова заря, а зовнішній орден цього відламу мав назву Роза Містіка, таємна троянда. І, зрештою, от в основі вчення, яке... Власне, сповідували члени ордену Золотих світанок та його відгалужень. Це вчення, воно ґрунтувалося, зокрема, на вченні розенкрейцерів. Розенкрейцерів Роза і Хрест, трактат, який написав свого часу легендарний засновник розенкрейцерства, Кристиану Розенкрейц, і у Єйца, у його в оповіданнях таємна Троянда, власне образ Троянди, він розкривається то, як образ царства Божого. Образ царства Божого, хто, заради якого тут на землі, в цьому царстві Туліни, треба боротися і вмирати, і гинути на службі в таємної Троянди. Також таємна Троянда – це і втілення кохання, кохання до жінки, втілення ідеальної жіночої уроди. І водночас це Ірландія, це образ Ірландії, який фігурує не лише в одного яйця. Маємо різноманітні народні ірландські пісні, балади, де Ірландія постає як темна або чорна троянда. Ірландською мовою це звучить як «рошін, дув». Ну і зрештою цей символ, зашифрований, сам цей шифр був спричинений також тим, що в, час, в часи темні англійського панування ірландці навіть не могли вільно говорити про свою батьківщину, про Ірландію і, і самоназву в Ірландії вони змушені були зашифровувати в різних символах. І от чорна або темна троянда – це один з таких символів. Ну і, звичайно, трилисник, відомий всім нам трилисник також один з тих символів, які носили ірландські патріоти, і який давав, давав їм змогу упізнати одне одного і виразити, висловити навіть без слів свою любов до Ірландії. І зрештою, щодо, щодо символів, Єйц десь писав, що, мовляв, я вірю у три доктрини, чи три постулати, які, власне, лежать в основі будь-якого будь містичного вчення. По-перше, він, Вільям Батлер Єйц, вірив, що межі нашого духу, вони рухомі, вони рухомі і через те свідомість може перетікати в свідомість, може розширюватися і творити певну єдину свідомість. Друга доктрина проголошує, що так само і межі, межі нашої пам'яти теж рухомі. Одна пам'ять може перетікати в іншу пам'ять і творити одну велику пам'ять, спільну пам'ять. І нарешті от, третій постулат полягає в тому, що оцю спільну, велику пам'ять і цю, цю велику розширену свідомість можуть викликати символи. І, власне, Єйц вважав, що от, слухаючи народні пісні, ми можемо Завдяки одному єдиному слову відчути цей відгумін прапрадавнини, цей відгомін поведе нас у глибини культури, історії. І Єйц, власне, от мав дуже чуйне вухо до таких символів. І у своїх творах, і прозових, і поетичних, він ці символи не просто, не просто використовував, він їх перетворював. Він їх творчо переосмислював, і той такий образ Троянди проживає також у його віршах, той як Троянда світу. Словом, різні, різні Троянди в його поезії живуть, а скажімо, в такій поезії, як роуз Трій, Трояндовий кущ, ці поезії Єйц подає діалог, двох ірландських націоналістів, лідерів, власне, Великоднього повстання 1916 року, Патріка Пірса і Джеймса Коннолі. І от Пірс і Коннолі нарікають, що трояндовий кущ, він не, він гине. Він гине, оскільки, чому він гине? Оскільки суха земля, треба цю землю полити. І зрештою, хтось із них каже, що найкращою вологою, яка оживить цей трояндовий кущ, буде наша кров. І зрештою і Персі Конолі пролили власну кров і поклали власне життя на жертву у боротьбі за ірландську незалежність. Ми не можемо сказати, що Вільям Батлер Єйтс – недооцінений письменник, недооцінений митець. Так, мабуть, не можна говорити про Нобелівських лауреатів, але Вільям Батлер Єйтс дійсно володів цією магією, тут можна і в прямому, і в переносному сенсі сказати, він настільки жив Ірландією, що фактично не міг не написати таких великих творів, як поетичних, так і прозових, власне, і в передмові до прозового циклу Таємна троянда. Вільям Батлер Єйтс пише, що ця книжка ірландська для Ірландії, яка й досі ще переважно кельтська, і зберегла серед деяких не таких надзвичайних явищ дар візіонерства, відмерлий в успішніших націй. Тут ми можемо зупинитися зараз на такому от проєвропейському курсі України. Те, що сказав Єйтс, надзвичайно важливе і для України, і для українців, але мені здається, що ми це втрачаємо, тому що наші культуртрегери, наші інтелектуальні еліти, в своїй більшості вони або підкорюються цьому мейнстріму, або радо йому слідують, що от, мовляв, ми такі європейські і ми маємо бути такою однією великою сім'єю народів, і тут українство вже втрачається. І де нам взяти наразі такого письменника серед сучасних українських літераторів, Навряд чи такого, як Вільям Батлер Єйтс, але хоча б такого, який буде в ключі, в руслі Вільяма Батлера Єйтса працювати. І в своїх творах згадає кілька селищ, кілька сіл, маленьких поселень, розкаже про те, як обробляють землю, розкаже про те, як цвіте мак. І тут вже з'являться літературні критики, критикині, всі, всі півтори, і скажуть, а що це таке? Це якийсь агроельфізм? Знову ви пишете про село, шановний літератор? Де урбаністична проза? Де ми ж європейці, врешті-решт? І отут там десь, можливо, років 5-6-8. Ці думки звучать, і літераторам це говорять. Ви це киньте, будь ласка, шановний, там, або шановна, давайте будемо більш такими міськими. І тут те, про що говорив Вільям Батлер Єйтс, українці і втрачають, як читачі, так і письменники. Як ви вважаєте, пані Олено, є така проблема наразі? Е, ну, безперечно, пане Володимире, а, треба сказати, що... Єйць вважав ірландську націю особливою в колі європейських націй, він вважав, що це нація селян і аристократів, нація селян і аристократів. І можемо тут згадати нашого Миколу Коліша, який говорив, що українці це нація дядьків і перекладачів. Щось дуже близьке, правда, тут є. І, власне, оцей урбанізм в які ви згадали також, Єйц вважав приналежністю англійського духу, такого прагматичного, раціонального, і Єйц ненавидів оцей урбаністичний капіталізм, з його прагматизмом, з його споживатством, називимо це сучасною мовою. Він вважав, що от саме Ірландія, це той острів духу, острів ідеалізму, який треба берегти і плекати. Єйц був все-таки фігурою, трагічною фігурою, де можна було простежити глибокий розлам, оскільки він щиро любив Ірландію, хоча, до речі, родина Єйца. Походить він з англійського роду, його далеким предком був Джервіс Єйц, солдат Вояк з війська Вільгельма Оранського, який водночас сам був і купцем, і живописцем. До речі, от талант до живопису в родині єйца проявився в багатьох поколіннях. І от цей Джервіс Єйц оселився в Ірландії і дав початок роду єйців, а прізвище Батлер, воно вже походить з, від котрої з Ірландки, з якоїсь із Єйцького якої, дружився цього часу. І попри те, що Єйць, власне, англійського роду, він ірландську культуру, ірландську мову звичайно любив, хоча, треба сказати правду, не знав ірландської мови, він казав, що гельська мова – це мова моєї нації, але не моя. Рідна мова. Він визнавав цілком відверто, що мовляв «Моя душа вихована Шекспіром, пенсером, блейком, можливо, Вільямом Морісом і англійською мовою, мовою, якою я думаю, розмовляю і пишу». Відомий Єць, також як збирач фольклору, і все-таки треба сказати, що дуже допомагали йому його друзі в цих Експедиціях, так би мовити, фольклорних, зокрема леді Огаста Грегорі, його добрий друг і колега, вона добре знала ірландську мову, і Єйц також довіряв їй редакції власних творів англійською мовою писаних, щоб вона могла надала, щоб вона надала їм певного такого навіть мовного колориту ірландського, таких деяких діалектних рис. Говірки Кілтартан, оцього баронства Кілтартан, де, власне, леді Огаста Грегорі і мала свій маєток. Отже, от така трагічна роздвоєність була властива і Єйтсу, і багатьом-багатьом ірландським письменникам 19-го і 20-го століття. І Єйтс прагнув, прагнув створити ірландську літературу для обраних. Літературу аристократичну, езотеричну, власне, це, цю мету він називає своєю головною амбіцією, ем, коли він створював оповідання циклу таємної троянди. Йому здавалося, що для селян вже є достатньо розвинута література, і, власне, настав час створити літературу для аристократів духу для інтелігенції. Ну, і, власне, теж можемо провести таку паралель з Україною, коли, от пам'ятаєте, в 19 столітті точилася дискусія, якому ж напрямку розвивати українську літературу. От Микола Костомаров обстоював літературу для хатнього вжитку, а його опонентами були і паніко Кокуліш, і Михайло Старицький, і Іван Франко, і Леся Українка, які, власне, стояли на тому, що Українська література має бути відкритою до здобутків світової літератури, і самі власне активно наснажували українську літературу здобутками літератури європейської новітніми течіями, засобами літературними. Мабуть, вони таки були праві. Ми згадуємо етнографа Хведіра Вовка, коли він розказує про те, як київська інтелігенція стала пропагувати українські народні вбрання, і відродили такі, на їх думку, як вони мають бути, вишиванки, всі візерунки І врешті-решт ця їх творчість поширилася в народ, і з часом це вже стало таким якби народним явищем. Люди, які побували в далеких місцинах, в селах, побачили, що селяни це перейняли, і ці вишиванки вже стали такими автентично народними. Але зародилися вони дійсно в Києві, таке явище було. Тут Вільям Батлер Єйтс говорить раціональні речі. І саме визнання Вільяма Батлера Єйтса таке доволі от цікаве. В ту епоху, коли ще не було інтернету, він був знайомий з низкою дійсно культових людей. Тут чого вартий тільки Езра Паунд. Теж доволі така містична і доволі цікава особа, і неоднозначна. Теж можна сказати, що, як і Вільям Батлер Єйтс, Нобелівський лавреат. ну, Його премію забрав собі інший письменник, але потім сказав на врученні, що ця премія належить все-таки Езрі Паунду. З кількох людей знав Вільям Батлер Єйтс, і знову ж таки згадаємо його подругу Леді Грегорі, Якщо я не помиляюся, то саме Леді Грегорі, можна сказати, що подарувала Вільяму Батлеру Єйцу замок, де він жив. Не стільки замок, скільки вежу, але за ірландськими поняттями замок, так? Ну, власне, це була вежа, от, така, знаєте, прямокутна, сувора вежа, такого ірландсько-нормандського типу. Вона, справді, стояла на землях роду Грегорі і в... Власне, в ній жили орендарі. Орендарі е і Леді Грегорі переконала цих орендарів е поступитися цією вежею і за символічну суму Єйц придбав цю вежу у селі з назвою Балілі. От, і Єйць, е ну, Ця вежа була для Єйця улюбленою. Такою оселею, о, улюбленим творчим осітком. І, власне, його родина там жила у 20-х роках. Він жив там з дружиною і дітьми своїми. І назвав цю вежу Тор Балілі. Тор – це ірландською мовою вежа чи замок. Я відразу, коли читав цю історію про Костелло, чомусь мені здалося, що саме та вежа, де жив Костелло, це та вежа, де жив єць. Ну, Цілком можливо, цілком можливо. Мабуть, в моїй уяві теж якось ці вежі наклалися одна на одну. Надзвичайно кінематографічно, пише Вільям Батлер Єйтс. Є кілька письменників, їх небагато, які пишуть одночасно і кінематографічно. І їх практично майже неможливо екранізувати. Книга «Таємна троянда», яку я тримаю в руках, також має ілюстрації українського художника Олега Кіналя. Є такий творчий конфлікт, часто теж у продюсерів, у режисерів, у акторів, у авторів, коли автор говорить, що «Ну, зняли не зовсім те, що я хотів, от якось не так я бачив цю картину, за автора, я думаю, скаже перекладач. У вас були, пані Олено, якісь творчі конфлікти в плані в такому візуальному, коли ви пропрацювали цю книгу і бачили ілюстрації». Ви так собі уявляли? Або інакше? Немає ніякого дисонансу? Дисонансу точно немає. Дисонансу немає, бо коли я побачила вперше ці ілюстрації, для мене це стало відкровенням. Це височезна майстерність, графічна, і це в дуже проникливе осягнення того ірландського світу, світу образів, єйця. Ну, можливо, там хтось із героїв мав не зовсім ті риси, які я собі уявляла, але зрештою ну, наші уяви, кожна своя уява. Але загалом ці ілюстрації вони не просто переводять ці образи Яйцеві у площину графічну, вони доповнюють їх, доповнюють образи письменника і є самостійними художніми творами. Ну, просто дивовижно, скажімо, коли в одному з оповідань пам'ятаєте, там контрабандист, який жив там в хатинці, на березі моря підстрелив сіру чаплю і з чапля перетворюється на старезного, старезного старця, який, виявляється, був за часів короля Логаєра. Ще за часів Святого Патріка от він був одним з тих, хто не, не, не прийняв християнство. І от е, цей контрабандист схиляється над цим старцем, і, і хрестик, от, звичайний хрестик, е, звисає, і ця стареча рука тягнеться до цього хрестика, як до найвищої святині. Ну, це неймовірна графічна майстерність, коли е, ця рука, Стареча, зморщена, вона виразнюється а настільки, що от стає центром композиції, ми просто не можемо відвести очей від цієї руки і хрестика, до якого вона тягнеться. Так само важко собі уявити, як можна, скажімо, відтворити графічно цю сцену, коли один з героїв «Таємної Троянди», поет Овен Гандрахан, один, один з останніх великих, поетів, які творили гельською мовою. І якщо в середньовічній Ірландії ми знаємо поети стояли на найвищому суспільному щаблі, вони були рівні, вони були рівні особам королівського походження і єпископам, то в особі Ганрагана ми маємо волоцюгу, звичайно, волоцюгу, який тиняється дорогами Ірландії з томиком Вергілія за пазухою і Звичайно, з головою повною і грецьких міфів, і ірландських пісень, і селяких легенд, і історій, якими він розважав, розважав народ на скажімо, на сільських весіллях. І от Ганраган, зажурившись і згадавши минуле, от він зриває галузочку дикої ружі, дикої ружі і... Десь на горі, над прірвою він в тумані, який стелиться серед гір, він бачить дивовижні постаті, дивовижні постаті стародавніх закоханих, уславлених легендах, у сагах, вони пропливають перед його зором, а тим часом він обриває люсточки цієї ружі, тому що його руки ніколи не були в спокої. І от грандіозне видіння перед ним проноситься, і він заговорює до цих величних і трагічних постатей. Коли це видіння вже проминуло і відзвучала неземна музика, яка його супроводжувала, Ганраган бачить, що оці люсточки дикої ружі, які він обриває, вони ще кружляють над прірвою. Так само Дивовижний момент, який вмістив в собі нескінченність. Можемо згадати з священної історії ісламської, коли от пророк Магомед, він оседлав з чередного коня і перекинув глечик, і помчав на небеса. І поки він мандрував в небесах, мандрував раєм, і, і коли він повернувся, власне, Глечик, перекинутий ним ще не впав, і рідина з нього не пролилася. Ось цей містичний момент, який вміщає в собі нескінченні, неосяжні часові шари. І Олег Кіналь надзвичайно зобразив у скутих рамках книжкової сторінки. І оцього цивоголового поета Ган Рагана, який у журливій задумі лежить над краєм прірви, і галузочку дикої ружі в його руці, і заїмлені постаті величні і прекрасні, які розкривають свої серця, які хочуть розповісти про себе, оскільки багато сотень років вони нікому не могли сказати ні слова, не могли розповісти. Про свій біль, про свою любов, про своє життя і свою загибель тут очевидно, що один художник підпав під творчий вплив іншого художника і все зрозумів. Тут я можу сказати, що твори прозового циклу таємна троянда надзвичайно концентровані. Це щось, якщо можна порівняти типу такої дуже міцної кави, тому я, як книжковий гурман, не міг собі дозволити відразу прочитати книгу. Я читав по одній оповіді в день або навіть в тиждень. Це неможливо осягнути і пережити за короткий проміжок часу. Тому що кожна оповідь переформатовує твій внутрішній простір ненадовго, але менше з тим такий ефект є. Поговоримо про перекладацьку кухню. Пані Олено, чи ви робили певні якісь перерви, після того, як закінчували переклад однієї історії і перейти до іншої? Ну, загалом робота над таємною трояндою, вона була непростою, оскільки складно було власне встановити сам обсяг, сам склад цієї збірки, оскільки за життя Єйця, от починаючи від першого видання, Єйць кілька разів до цього циклу до цієї, збірки, до цієї збірки повертався, дещо вилучав, дещо додавав. І, зрештою, до речі, в перше видання не увійшли дві історії з циклу «Роза містика», оскільки видавець вважав, очевидно, їх ну, занадто, можливо, ризикованими в плані, можливо, вони надто ризиковано відбігали від християнської доктрини, Ну, в нашій збірці, в нашому астролебійському виданні цикл, цикл «Роза містика» він реконструйований у складі трьох оповідань. Так, як це бачив сам Вільям Батлер Єйтс, власне, там оповідання під назвою «Скрижалі закону», «Покладіння волхвів» і «Роза алхеміка». Так само... Складно було визначити, чи входять до циклу, до збірки «Таємна троянда» оповідки про родо Ганрагана, тому що за життя Єйця вони виходили часом окремим виданням. Але все-таки ми в Астролябію ухвалили рішення включити цей цикл із шістьох оповідок про родо Ганрагана, того поета Овена. Ганна Рагана, включити цей цикл так само до «Таємної Троянди». І, мені здається, це правильне рішення. І таким чином цей цикл, ця збірка, яку відкриває одноіменний цикл «Таємна Троянда» у складі дев'ятьох оповідань, ця збірка набула цілісності, якої, очевидно, не прагнув і сам автор Якщо я помиляюсь, можете мене поправити, схоже, що автор щось от таке і хотів отримати в цій збірці. Дійсно, видавець спочатку прибрав містику і окультизм з політкоректних міркувань, і мінялися склади творів збірки, але це дійсно надзвичайно повна така і органічна збірка прозових творів. Так, і зрештою, ми орієнтувалися на видання таємної троянди, академічне. Видання, в яке укладачі включили всі варіанти оповідань збірки таємно троянда, які виходили протягом життя яйця. Всі варіанти, всі зміни зафіксовано. І, власне, наше видання не претендує на от, такий науковий реєстр різних варіантів. Ми обрали варіанти, власне, класичні, варіанти, які найчастіше перевидаються. Зберегли водночас цю цілісність збірки, і, власне, як я вже казала, спиралися на класичні загально визнані варіанти текстів. Тут оповідки про рудого Ганрагана ще грають таку певною мірою терапевтичну роль. Вони якби трохи розвантажують читача. Є такий ефект? Ну, безперечно, От, особливо такий ефект, як на мене, справляє оповідання про рудого Ганрагана. От тут також, як і в інших речах, єйця простежується така спадкоємність між поетичним орденом давніх часів, між поетами, Філідами, бардами, які стояли у середньовічному суспільстві на що найвищому суспільному щаблі, і між упослідженими поетами Ірландії, упокореної англійцями. До речі, за часів Шекспіра і Спенсера ірландських бандів страчували далекоглядно, оскільки от вони, як і українські кобзарі, вони несли ірландську історію неспотворену, несли давні міфи, легенди, вони просвічували народ і зберігали народну пам'ять, національну пам'ять. І, власне, Ган-Раган Попри свою таку, він береже цю національну пам'ять, береже культуру ірландську і береже пам'ять про своїх попередників, далеких середньовічних попередників, поетів. І він говорить, що я коли помру, я сидітиму за бесідою із поетами. Давніх часів, поетами давніх часів, і коли до Гандрагана звертається молодесенька дівчина, яку він бачить заплакану на узбіччі дороги, якою йде власне кругом все цвіте, стоїть травень, а така красуня плаче, і Ганраган вирішив їй допомогти розрадити. І спершу вона не хотіла йому розповідати про причину своїх сліз потім таки розповіла, і виявилось, що ну, класична історія, батько хоче віддати її за нелюба, за старого якогось фермера. А коли Ганраган спитав дівчину, а скільки ж років тому фермеру, то дівчина звела на нього очі, і каже, о, він такий самий старий, як і ти, родий Ганрагане.' І Ганраган зажурився, тому що йому раптом відкрилося, що в його, його 40 за гаком років, що це вже така старість, така глибока старість. Нам у наш час трохи спішно про це читати, але трохи інші були власне критерії вікові в ті часи. І дівчина, очевидно, теж знала про місію пейтів в цьому світі і вона попросила Ганна Рагана скласти от таке якомога сильніше прокляття. Прокляття проклясти у віршах отого нелюба, отого старого фермера, який до неї послатився. От, Щоб, мовляв, він у смутку і вставав, у смутку і лягав, і не думав не, думав не про шлюб, а про цвинтар. І Ганраган от там на часинку прилігши, як він зазвичай робив, коли думав щось Скласти якийсь вірш. Він написав це прокляття. І тут воно є в цій Я їх переклала з величезним задоволенням ці віршові рядки. І склавши це прокляття Ганраган, який тоді вчителював у попітинній школі. Ну, англійською це звучить як hedge school, тобто школа, десь під живоплотом. А це були такі підпільні сказати, в школи. От, коли, коли ірландці, католики, як ми знаємо, намагалися дати своїм дітям освіту, оскільки англійські школи були англіканські, англіканські і католики туди не приймалися. І от Ганраган був вчителем у такій попітинній школі і склавши оце прокляття на прохання цієї молодесенької дівчини, він замислився, як же це прокляття поширити, щоб воно дійшло до адресата. А треба сказати, що у часи Філідів прокляття Філіда боялися всі, прокляття Барда, воно мало величезну силу, оскільки могло навіть спричинити до, до появи якоїсь фізичної вади у адресата цього прокляття. А знаємо, скажімо, що в ірландській традиції, Король мав бути фізично безвадною людиною, і коли в нього на носі, скажімо, якийсь похир раптом вискакує, то вже, знаєте, він опиняється під загрозою, тобто його можуть цілком на законних підставах скинути з престолу. Тому прокляття Барда і Фіріда боялися всі. І от Ган-Раган, учитель у своїй цій попітинній школі, дочекавшись, коли вранці до нього зійдуться на заняття школярі, то сільські діти, він прочитав цим своїм учням ці, це віршоване прокляття, прочитав раз, вдруге, третє. І от коли він переконався, що діти запам'ятали ці рядки, він сказав до них, а тепер от біжіть по селу, біжіть там у містечко, і всім, кого ви побачите, співайте це прокляття, ці вірші. І от таким чином це прокляття досягло вух свого адресата і стало відомим по всій околиці. Тут ми можемо знову згадати добру подругу автора Леді Грегорі, який він, власне, і подякував за співпрацю з оповідками про рудого Ганрагана за те, що Леді Грегорі переклала практично тексти Вільяма Батлера Єйца з сільською говіркою Кілтартану, якщо я правильно вимовив місцину. Саме так. Саме так баронства Кілтартан, де були розташовані маєтності Леді Грегорі, Ну, звичайно, це не є гельська мова, але це англійська мова з певними діалектними ірландськими елементами. Ну, тут Леді Грегорі була з навчання. Це от щось типу, не сказати суржик, але от така от місцева сільська говірка, так? Саме так, саме так. І тут, очевидно, ми можемо побачити і різницю, чому тексти такі легкі, вони легші, ніж пише до того... Вільям Батлер Єйтс, там де така темна готичність і тебе практично притискає цією вагою. Тут Леді Грегорі допомогла трішки додати повітря в ці тексти, хоча тексти теж доволі таки трагічні. Тут хайпі-ендів практично не стається, можна сказати. Ну так, те, тексти непрості, тексти трагічні і е, постать Ганрагана. Вона стоїть от ніби на серед хресті часів. Він водночас стяжіє і до ірландської давнини, до стародавньої традиції ірландських середньовічних поетів, філідів і бардів. І водночас він живе у світі фей, у світі ірландських сидів, отих міфічних істот які, власне, колись були богами, колись були богами, і вони, про них складали саги. Згодом ці могутні боги і богині з племені богині Дану, вони перетворилися на звичайних собі істот, чарівних, сподібних до ельфів і фей, які населяють, населяли і населяють, я сподіваюся, кургани Ірландії. Ну, це сталося за часів, міфічного завоювання Ірландії синами Міль-Еспейна, яких називають мілезіанцями, і от плем'я богині Дану, воно за однією з версій переселилося у заморську країну юности, тобто в потой а за іншою, за іншою версією воно обрало своїм осітком чарівні пагорби Ірландії, і досі деякі кургани в Ірландії збереглися, які вважаються освітками стародавніх божеств. І з іншого боку, Ганраган, він є людиною своєї доби, він змушений жити в свій час і терпіти і злитні, і поневіряння, і промовистий той момент, коли, коли він опиняється в оселі Прекрасної королеви, в якій можна пізнати богиню богиню поганську ірландську на ім'я Ехдге. Ехдге. А була вона донькою Бога Нуаду, Нуаду на прізвисько Срібна рука, оскільки коли Нуаду втратив руку у битві. Бог на ім'я Діан Техт, Бог медицини у стародавньому ірландському пантеоні, замінив цю втрачену руку на срібний протез. І от Ганраган опиняється перед очима цієї королеви, яка перебуває ніби в Трансі, її оточують чотири старі жінки, які тримають чотири містичні предмети – казан, Тримає одна, інша тримає камінь, третя – спис, і четверта – тримає меча. І в цих предметах пізнаються чотири скарби того ж таки племени богині Дану, тих стародавніх ірландських поганських божеств. І казан – це не що інше, як казан самого бога Дагди, Бога Дагди, Верховного Божества Ірландського Пантеону, Бога Родючості, Бога Друїдичної Мудрости, казан. І вважається, що цей казан навичерпний, який весь час міг давати священну поживу, цей казан був прообразом у європейській культурі святого Грааля, Келиха, який вже за християнськими віруваннями в цей келих Йосип Ариматейський зібрав христову кров після розп'яття Христа. Отже, а в інших предметах, які тримали оці старі жінки з почту богині, можна впізнати камінь Фаль, власне, в перекладі з ірландської камінь Долі, камінь, який скрикував під тим, хто був гідний стати королем Ірландії. Спис – це, очевидно, був спис Луга, бога, бога поезії, бога кохання. І цей спис також був наділений містичними властивостями. І меч – то був меч Нуаду, меч Нуаду, бога, який був батьком оцієї ж таки королеви. Тут ми можемо сказати, що все це виглядають, як такі от красиві казки, легенди. Але варто зауважити, що Вільям Батлер Єйтс цим жив. І для нього, для містика, це не було чимось незвичайним або нереальним. Саме от для автора це і була реальність. Мало того, він писав про реальних людей – цей же цикл оповідок про Рудого Ганрагана, він базується на історичній персоні. Рудий Ганраган – це ірландський поет Обенроу О. Саліван, який жив у 18 сторіччі. Він писав ірландською мовою, гельською мовою, це була історична персона, і про неї от і написав свої твори Вільям Батлер Єйтс. І також доволі раціонально укладена збірка, що далі йде трилогія. Після оповідок про рутого Ганрагана, трилогія «Алхімічна троянда». Ми знову бачимо героя Майкла Робартеса, який теж відтворює справжнього персонажа, як говорять яйцознавці. Це теж член таємних спілок МакГрегор Матерсом. Тобто це не тільки... Естетика, але ще певна і практика. І сам Вільям Батлер Єйтс теж пише в своїх примітках, що, можливо, лише послідовники магічної традиції зрозуміють мене, коли я скажу, що Майкл Робартес – це вогонь, віддзеркалений у воді, а Ганраган – вогонь, роздмуханий вітром. Ну, безперечно. І, як ви слушно зауважили, так, ці е, образи мають свої прототипи. І водночас це містки, містки символи. Єйц вважав, що з одного боку Овен Ганраган, а з іншого боку Майк, Майкл Робартес, вони зображують різні типи уяви. Різні типи уяви, ви згадали, оце порівняння з вогнем, з вогнем віддзеркаленим у воді, це Майкл Робартес і вогонь роздмуханий, Повітрям це Ганраган. Також Єйц пише, що Майкл Робартес, його уява це споглядання набутих скарбів, це поклоніння волхвів. А натомість от уява Ганрагана, вона, вона трохи стихійна, вона хаотична дещо. І вона, її скарби власне розвіяні і можна порівняти цю уяву з поклонінням пастухів. Ось така поетична, таке поетичне зіставлення Вільяма Батлера Єйця. Хотілося трохи додати про ставлення англійців до ірландської культури, до власне, от міфів і легенд ірландських, бо ці легенди нас захоплюють. Можливо, справді тому, що існує багато спільного між ментальністю ірландською і українською. Також українська нація, як казав Микола Коліш, це нація дідьків і перекладачів. і Ми вже говорили, що Єйців бачав в ірландській нації передусім селян і аристократів. І англійці зовсім з інших позицій дивились на і Ірландію. Для них Ірландія була Колонією а, ірландці, які опиралися панування англійців, вони були небезпечними бунтівниками. В одному з романів ірландських, які вийшли от, у видавництві Астролябія, я маю на увазі «Зорі, Зорю Морів О'Конора, у перекладі Ярослави Стріхи, там чимало документальних свідчень про цю таку зневагу, м'яко кажучи, англійців до ірландців, навіть о, цитується там допис із журналу Панч, е, е, який виходив в Лондоні у 19 столітті, мовляв, е, ірландці – це щось таке, е, середній між горилою і негром, такий дикун, який не ходить, а лазить, так, говорить якоюсь старобарщиною. Дуже цікаво мені трапилося в листуванні Толкіна, от одного з авторів, яких я перекладаю, для астролябії досить активно, в його листуванні він просто цитує відгук вчиця видавництва «Ален і Анвін», якому от на стіл поклали небагато-німало «Сильма Ріліон», збірку міфів, легенд, яку Толкін, власне, писав «Все життя». За його життя ця збірка не вийшла друком. Видавництво її просто відхилило, очевидно, довіривши, довірившись від гуку отого от таки читця. А читець, він цілком з англійських таких позицій, він написав, що, мовляв, оповідь викладена з мальовничою стислістю і гідністю, що підтримує у читача цікавість, попри кельтські імена, від яких очі вилазять на лоба. І далі йдеться в цьому відгуку, мовляв, є тут щось від тієї безумної, блискучоокої краси, яка спантеличує всіх англосаксів, коли вони стикаються з кельтським мистецтвом. Ось тут маємо типову англійську точку зору, типове от таке спантеличення, таке приголомшення нерозуміння, нерозуміння однієї краси і глибини, яке живе в ірландських легендах, в ірландських а, міфах, а, сагах ірландських поезії, а, нерозуміння, ставлення як до чогось не просто чужого, а й ворожого. Тут теж ми можемо провести паралель щодо спантиличення. Так спантиличується часто, доволі часто наш північний сусід, який веде проти України війну, і ще більш прикро, що спантеличуються так же, і не менш спантеличено, і наші співвітчизники, їх немало. Наскільки мені відомо, Олена Олір знає ірландську мову, і, можливо, ви зараз для нашої аудиторії, для того, щоб ми більш занурились в ірландську атмосферу, трохи почитаєте нам ірландською? Гаразд, пане Володимире. Ну, справа в тому, що я ірландську мову... Я захоплююсь цією мовою, вона мені безмежно подобається, але, однак, не можу сказати, що я її знаю. Це радше спізнавання окремих слів, праця з ісправниками, з метою от, заглибитись у тексти стародавні і тексти нового часу. Щодо уривка, ви просили прочитати з ірландської. Скажімо, уривок з балади «Уна Яснокоса». Балада реальна, яка належить одному з героїв, Таємної троянди Вільяма Батлера Гейтса ми зустрічаємо цього персонажа в оповіданні про Костелло, про Уну, доньку Дермота та Лихий Язик. І в цій баладі написані вже після трагічної загибелі Уни, Костело описує своє кохання. І от одна зі стров звучить так ірландською мовою. A u marros ingairdin tu. Ba khoin leav, oir aboard tu. Ba keilavar, zba kelmar, an tu. maidne bronach Наркоса ліом ту. І українською мовою переклад такий. О, уно, яснокоса, троянда ти травнева, Ти золотий підсвічник зі столу королеви, Ідучи мені назустріч, ти піснею здавалась, то був злощасний ранок, коли ми не побрались. Спасибі за ірландську мову, надзвичайно поетична. Пані Олено, ми вам вдячні за бесіду, а ми спілкувалися з перекладачкою Оленою Олір, яка подарувала читачам український текст прозової збірки Вільяма Батлера Єйтса «Таємна троянда». Сподіваюся, що для вас ця книга стане подією. Не прощаємося, а говоримо до зустрічі, завжди приємно з вами поговорити. І бажаємо вам надалі успішних і не менш цікавих перекладів, ніж «Таємна троянда». Дякую, пане Володимире. До зустрічі!